Mina damer och herrar, de säger att det är dåliga tider, tycker jag inte alls. Jag tycker strålande tider, härliga tider, underbara tider tycker jag De säger att det är dyrt att leva, tycker jag inte alls. Jag betalar aldrig ett öre, onöjda, så jag min. Jag och min hustru, vi lever på pror. Nästan varje dag så ringer på tamburlön och när jag går och så står en människa utanför och säger jag ska be att få lämna lite pror, Strålande pror, härliga pror, pror i burk, allt möjligt. Härliga prover. I förrgår så fick vi gaffelbitar i burk och strålande gaffelbitar och strålande burkar. Härliga burkar. Två och en halv meter prinskorv och en liten börs med Strålande på Det här skupor. Men steg potatet still var det alls underbart. Korvarna. Igår så hade vi räbbelspel. Den ringde på tamburrörn när de gick öppna så stod en kar utanför med ett stort härligt räbbelspel. Jag hit räbbelspel och ska prova sig och så stängde jag det härligt räbbelspel. Hahahaha. Det är härliga tider, strålande tider. Imorgon så ska vi ha middag för Svensson. Vi har satt ut en plakat på dörren att prova remottagets mellan elva och två. tider, <skratt> <skratt> härliga tider. <skratt> Filmskådespelaren och revyartisten Thor Modén i en av sina klassiska inspelningar skriven av Kardemumma. Strålande tider, härliga tider. Och i år 1950 avlider Tom endast 52 år gammal. Under åren har han spelat in flera filmer och drygt ett hundratal gramofonskivor. I England avlider författaren och dramatiken George Bernard Shaw som skrev Pygmalion som senare blev musikalen My Fair Lady. Och mannen som skrev om framtiden i boken 1984, George Orwell, går också ur tiden. I England föds en prinsessa som döps till Anne. Andra som kommer till världen är Agneta Fältskog som blir en av medlemmarna i popgruppen ABBA, pianisten Staffan Scheja och en enastående simmare, amerikanen Mark Spitz. Vid EM i fridrott i Bryssel tar Sverige en guldmedalj. Det är Södertäljes Ragna Lundberg som vinner stavhopp med av 30. I skid-VM i Rumford i USA blir det svensk storslam. Guld på 18 km genom karl erik Åström, guld på 5 milen genom Gunnar Eriksson och Sverige tar också guld på stafetten 4x10 km. 1950 års vasaloppsegrare heter inte oväntat Mora Nisse, Nils Karlsson från IFK Mora. Det är hans sjunde vasaloppseger. I Davis Cup-tennisens intressonfinal i New York mellan Sverige och Australien överraskar Lennart Bergelin med att besegra både årets Wimbledon-finalist Frank Sedgman där svensken spelar barfota på det regnhala gräset och värdsättaren John Bromwich. Men Australien vinner i alla fall med 3-2. Lennart Bergelin får trösta sig med Svenska Dagbladets bragdmedalj som årets främste idrottsman. I fotbollsallsvenskan slutsegrar Malmö FF med otroliga 42 poäng av 44 möjliga.